دیرشمه بارکه د سوره نازعات نازمونه درس بسم الله الرحمن الرحیم ون قسم د پایستون کو ملائکونه روحو د کافر لرا غرقا پا سخت و استلو سراؤ سخت ای سراؤ دا اللہ قسمونا خوری پا یوسو اشیاو او دا قسمونه پا دی خوری چی قیامت گور حق دے د گنو سلفونا دا مانا دا جنازات غملایک دي چې د کفار روحونه روباس ډېر په سختۍ سره روباس او د ورځې نه نو داسه راکاږي چې دا غونور سره لڑای الله حلال ویني موږ تاسو د جنکدن په حال کې ملشي دا ډېر نازک ترينه مرحله ده او د الله په مدد او ضرورت باندې یاد وی الله زموږه پټول اوقاتو کې خصوصا د زن کدن په وخت کې مدد تو کې ځکه د الله حبيبي الله وا الموت الله د مرگ پر سختو کې می مدد کې او حدیثو کې د سراغلی و ایده کافر دا روح دا سپا سختی روبا سی رو نبی علیہ السلام مثال ذکر کو لکتو تسیخ چی دی پا اور کے بلکن سرکڑے ادلواندو مالوچو ندی رویستو نگر آغا سخ کوي کئی آتا سکدا سی نو آغا سیخ سر زی پا زی مالوچو نو دا ور سره سر رو لڑیگی ا دې روح له چې وای چې اے غند روح چې پدې غند بدن کې روز الله قهر او غضب تر نو دې روجينا نو دې پر سختي سره روباسي ونازعات غرقا او زما دي قسم وي پيستون کو ملائك وباندي روح نو د کافر لرا غرقن پسختو استو سراب اے غرقن اغراق دیتو اے المبالغتو فی النزعی اے دیوشی پر آ استو اور کے اور آ کاغلو کے خمبالغ کے او دارگونغر سرر رو لڑائی وَنَّا شِطَوَا تِنَشْطَوَا او اوسماदिक سمي پاغ نرماي سره ريستون کو ملائكو لرا ارواح د مؤمنو بنا نو لرا نشتون ونرماي ريستو سرا دین مراد غ ملائک دي چې د مؤمن روح رواسي نويدا سي ویل کما شل خلقو لا او کا उपासना سانه توبرا ويګي زکا ولنا ملک الموت راشی دا سین ملایکو قطار ولاړوي ورسره خپل خپل وان دی خدای سوینینا او د دین اوس نظر بنشوي سنوره دنیا ګوري وله وی کنه وی د فلانی نظر او چاودو نو ولکل موت راشی سر سر کینی او ورثوی اے پاک روح چې دی پاک بدن کی د الله رحم کارم او دی جنت خوشالو لروزا دا زیر والا ورکی نو دا ډیر ڈیر پنر محسر روزی ادا سکشم خوشبی وی چیاغا مل پاسمان کې محسوس کری نوی مجھت رو ڈاکسو جمیل رازی نیک سڑے رے قرآن از دکڑ درسونم کئی ناوی مالی و زنانا چه راوستا و کتا ادیک یغی ساور که و یو قسم خوشبی رو چه تشو و ایزا مجبور شو ماوی چه را سه چل لی ناکم کسان چه راگو دینه میتا پوسو کچه را ما خوزدازی خوشبی مخصوصا کچه در زنانا بسه کول ویرالوی دی دونو بر قرآن خلکو لخیلو دولوبر سکول خلک له قران خیال یه زره کوم خیال واه سهلا براغله با سفر کوله ز کسان رست نهستی خپل کی خبره کوي دا یو کژبل وی دور سهلا براغله ز موږ ټول قبرستانه وه و ير سړی سره مخبل قبر نه لټول و یو قبرستان کیه لاشت روح ربط پروته یو وی جذاب شوکی وایز چرانه باورته بداتاسو نه پیژنې دا غزان انا د چې موږ ورسره قران وویل ډیر مشومان د زنانه سره سکئ د ګره د قران او د دین شوی د دې تم برکاته او دی. وای کسم د پا غنار میسر راستور کو ملائکوباندی روحو د مومنان لرا نشت وان پدرمایسر او دا جنت لرو د جنت زیره ورتور کوي او دا روح ډیر په خوشالۍ سرروزي والسابهات سبحان وګرنا زیاد کافیر د پارا او ناشتوا د مو مینا نو د ای رحمت احمت ملائک در مومن روح پا نرمی رو او در عذاب ملائک در کافر روح پا سختی سر رو باسی نشتوی رائخ کل او راخ کل پا نرمی سر او نزعوی جذبن بشدتن یو شی پا سختی سر راخ کل وصابحات سبحا او زمادی قسم وی پلامبو او وحنکو ملائکو بانی سبحان پلامبو الوشر ا جن لامبو پوبو کی نو جن په فضا کې دا ملائک د بر ناراق کوځيږي او هوا کې دا سیدی لکلام بو شوی ورختو کې دا سیدی و دا غق دي دام روح ق بس کو لکهڅنګه سووک پهوبو ک لابناغ کاه غ پ کږي کله را پورته کږي و دا سې په نرمی راباسی او بیا پریزی چیا را محاصل ې داسې مقصد د ام روی باسی نو ل پریدي چې حاصل ې۔ لکسنگا لامبو والا کلو بوکی سر رو بیو کل رو باسیم وصابحات سبحن آو قسم دے پلامبو وہن کو ملائکو باندے سبحن پلامبو وہن سراء اے ملائک دا اللہ دا حکم سراء دیر پتلوار داسمان نرا کشی او په سات کی را ورسی او په سات کی بر او دا منزل کې انسان کوله نو څو نه کال نو بپلګې دل تاسو له سوره یوسف کې تیر او جبرئیل سلام دار سره او یوسف علی السلام ورو نو کوي ته غرزول مفسرین تاریخي واقعیا ذکر کړي الته نو ورته الله ویږي غره سما په غبرز مکه لاله نش ذوبر ته زئی سره پرواز کړه واسبانو را بیازم کی کویل چاتلو لا سکی دی ولې هرو او ته کین هولو اې دا الله بسوبر قوت چې دا الله رفلای کو قوت 400 بین انشاء الله بیا وایو وګی چې د اخرې پاره بلک پکلا را کلا رواه حجتا زذقول و لم شوک لره به زقول والا جس بل ذی اورول شي إلهل علامین زخود ټول وختمه په ایمان کې یا الله وختمه مو په ایمان کې یا رب کریم د خراب وختمه نمو په خپل حفاظت کې او صادق إلهل علامین په پوره پوره دین مون ټول لته توفیق راکې الله خبر اخرت اوستا ملاقات زموږ مخه لکه مون سره در رحم د کرم او د عفو معاملو کې الله زموږ د اعمالو د ظاهر او د باطن معامل او رسر مکه الہ الامین موږ تاسو موږ د ټولو والدين او تا مشایخ او اصول او فروع او تا مروجوندو حاضرين او غایبین او تا الہ الامین واړه او لوی گناهونه یا رب کریم وسمر بیماران دي کورونو کې او اسپیتالونو کې زموږ د درس په مرګورو کې الله تو ار شفای کاملا عاجلا ور نصیب کيه الله زموند ټول دي ني دونیوي تر سره کيه او زموند ټول دي ني دونیوي پریشانه رب کریم ختم کيه الله هر چا د پاره د رز ک حلال دروازه کلاو کيه او د حرام نه پخپل حفاظت ک اوساته الله د چا دشمنی ای طرف غنۍ دي په دوستۍ او محبت باندې بدل کيه اللہ بھی گنا بندیو اندر بند اخلاص کی تے چا اولاد نشتا اللہ نے کمل الصالح اولاد ولور کی او تے چا اولاد وی اللہ دے والدین نو دستور اخوالے جوڑ کی دین حق تو حق شوبی اللہ ترقیہ مت دا قائم داہ میں اساتذہ سبحانك اللهم وبحمدک اشہد ان اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب